З ним. Вона зробила все можливе, щоб заспокоїти його, але він дуже впертий, коли справа стосується його почуттів або переконань. До цього місця, свідчення молодої леді, здавалося, говорили швидше проти обвинуваченого, ніж на його користь. Запитання адвоката, однак, висвітлило цю справу з іншого боку і показало, Абсолютно несподівану лінію, якої вирішив дотримуватися захист. Пан Гемфрі, ви вірите, що ваш брат міг скоїти цей злочин? Суддя, я протестую, містере Гемфрі. Ми зібралися сюди обговорювати факти, а не думки. Пан Гемфрі, ви стверджуєте, що ваш брат винен у смерті Ланої? Міс Мортон, так, я це знаю. Пан Гемфрі. Звідки вам це відомо? Міс Мортон. Тому, що доктор Лана живий. Публіка захвилювалася, і допит свідка довелося на деякий час прирвати. Пан Гемфрі. Чому ви стверджуєте, що доктор Лана живий? Міс Мортон. Тому, що я отримала від нього листа, написаного після його так званої смерті. Пан Гемфрі. Цей лист у вас із собою? Міс Мортон. Так, але я б вважала за краще не показувати його. Пан Гемфрі. А конверт цілий? Міс Мортон. Так, ось він. Пан Гемфрі. Який ж темпель на конверті? Міс Мортон. Ліверпуль? Пан Гемфрі. А дата? Міс Мортон. 22 червня. Пан Гемфрі, отже, наступний день після так званої смерті. Ви готові присягнути, що це його почерк, міс Мортон? Міс Мортон, звичайно. Пан Гемфрі, я викликав шістьох інших свідків, ваша честь, які підтвердять, що це почерк доктора Лани. Суддя, у такому разі запросіть їх завтра. Пан Орлок Кар головний обвинувачувач. Тим часом, ваша честь, ми вимагаємо надати цей документ нам, щоб можна було зібрати докази того, що ми маємо справу з підробкою почерку джентльмена, якого всі з упевненістю вважають покійним. Немає потреби вказувати шановному суду, що ця версія, яка так несподівано виникла, може бути очевидним прийомом друзів обвинуваченого, щоб збити слідство з пантелику, «Я б привернув вашу увагу і до того факту, що молода леді, за її власним визнанням, ймовірно, вже мала цей лист під час попереднього судового розгляду в поліції. І зараз вона хоче змусити нас повірити, що дозволила справі йти своїм чередом, хоча у неї в кишені був доказ, здатний за одну хвилину покласти край усім звинуваченням». «Пан Гемфрі, міс Мортон, чи можете ви пояснити це?» Міс Мортон. Доктор Лана хотів, щоб його секрет залишався в таємниці. Пан Порлок Кар: Тоді навіщо ви розкрили його? Міс Мортон. Щоб врятувати мого брата. Залом прокотився шепіт, що явно виражав симпатію, але суддя швидко навів тишу. Суддя. Як мені видається... Лінія захисту тепер залежить від того, чи зможете ви, містере Гемфрі, сказати нам досить ясно, хто ж ця людина, чий труп усі друзі та пацієнти визнали тілом доктора Лани. Присяжний. А хто-небудь висловлював із цього приводу сумніви? Пан Порлок Кар. Наскільки мені відомо, ні. Пан Гемфрі. Ми сподіваємося внести необхідну ясність. Суддя. Отже, засідання суду відкладається до завтра. Такий новий поворот справи викликав загальний інтерес. Преса поки утримувалася від коментарів, оскільки судовий процес ще не закінчився. Усюди обговорювали, наскільки правдиві слова міс Мортон. І чи не пустила вона в хід прийом, щоб врятувати брата. Було ясно? Що якщо за якимись надзвичайним збігом обставин доктор Лана живий, він має нести відповідальність за смерть того невідомого, так схожого на нього, якого знайшли в нього в кабінеті. У листі, який міс Мортон відмовилася показати, можливо, містилося зізнання. Ймовірно, сама міс Мортон перебувала в жахливому становищі. Врятувати брата від Шибениці – вона могла тільки принісши в жертву коханого. Наступного ранку будівля суду була набита вщент. У залі захвилювалися, коли з'явився містер Гемфрі. Було помітно, що він перебував у піднесеному настрої. Це пробивалося навіть крізь його звичайну броню стриманості. Він Швидко сказав кілька слів представникам обвинувачення, всього кілька слів, що викликали глибокий подив на обличчі містера Порлока Карра. Потім головний захисник, звертаючись до судді, оголосив, що за згодою обвинувачення молода леді, яка давала свідчення на минулому засіданні, сьогодні не буде присутньою на суді. Суддя, дозволю зауважити... Справа набуває вельми неприятливого для захисту обороту. Пан Гемфрі, можливо, Ваша честь, наш наступний свідок дещо прояснить стан справ. Суддя, що ж, викличте наступного свідка. Пан Гемфрі, я запрошую до зали доктора Алоїза Лану. Маститому адвокату за своє життя довелося виголошувати чимало промов, але, ймовірно, ніколи йому не вдавалося зробити такої сенсації всього однією фразою. І судді, і глядачі були просто приголомшені, коли людина, чия доля так довго була предметом гарячої суперечки, постала перед ними власною персоною для надання свідчень. Ті з глядачів Хто добре знав доктора, одразу помітили, як він схуд і змарнів. Обличчя його прорізали глибокі зморшки. Але, попри те, що виглядав він поганенько, багато хто стверджував, що вперше зустрічав таку непересічну людину. Вклонившись судді, він попросив дозволу зробити заяву. Як і годиться, його попередили, що все сказане ним – Може бути використано проти нього. Він знову вклонився і продовжив. «Моє бажання, – почав він, – не приховувати нічого і розповісти абсолютно щиро про все, що сталося 21 червня. Якби я знав, що постраждає невинна людина, і я завдам стільки клопоту тим, кого люблю понад усе на світі, я прийшов би давним-давно». Але були причини, через які звістки про ці події не доходили до мене. Так, я хотів, щоб нещасна людина могла б назавжди зникнути зі світу, де її всі знали, але я ніяк не передбачав, що мої дії вплинуть на інших людей. Дозвольте мені, наскільки це в моїх силах, виправити те зло, яке я вчинив. Для людини, знайомої з історією Аргентинської республіки, ім'я Лана добре відоме. Мій батько родом із старовинної іспанської сім'ї, звідки вийшло багато видатних державних діячів. Він, напевно, став би президентом, якби не загинув під час заколоту в Сан-Хуані. Переді мною і моїм братом-близнюком Ернестом відкривалося блискуче майбутнє – якби не фінансовий крах, унаслідок якого нам довелося думати, як самим заробляти на життя. Прошу вибачення, сер, якщо ці деталі здаються вам недоречними, але я змушений зробити цей вступ, щоб ви змогли краще зрозуміти все інше. Як я вже сказав, у мене був брат-близнюк на ім'я Ернест, так схожий на мене, що коли ми були разом, люди не могли нас розрізнити. З роками схожість ставала меншою, тому що обличчя наші набували різних виразів, але коли ми були спокійні, розрізнити нас виявлялося дуже складно. Не годиться погано говорити про мертвих та ще й про власного брата. Нехай про це говорять ті, хто краще дізнався його. Зауважу тільки що в юності я відчував перед ним жах і мав усі підстави відчувати до нього відразу. Від його вчинків страждала і моя репутація, бо багато що приписували мені, причиною тому – наша схожість. Після однієї особливо ганебної справи весь сором упав на мене, і я змушений був назавжди покинути Аргентину і шукати щастя в Європі. Попри тугу за батьківщиною, я був щасливий, що звільнився від його ненависної присутності. У мене вистачало грошей, і я зайнявся вивченням медицини в Глазого. А потім оселився в бішоп-кросінгу і зайнявся практикою. Я був упевнений, що ніколи не почую про нього в цьому занедбаному Ланкаршицькому селі. Протягом кількох років так і було, але він... Усе ж зумів розшукати мене. Один ліверпулець, який відвідав Буенес-Айрос, навів його на мій слід. Мій брат уже втратив увесь свій статок і тепер розраховував поповнити свої доходи за мій рахунок. Знаючи, як я боюся його, він вірно розраховував, що я захочу за будь-яку ціну відкупитися від нього. І ось я отримав листа, в якому він повідомляв, що скоро приїде. Для мене це був повний крах. Крах усіх надій. Адже його приїзд міг спричинити безліч неприємності і навіть накликати ганьбу на тих, кого я найбільше намагався уберегти і захистити. Я вжив заходів, щоб будь-який удар міг обрушитися тільки на мене. Саме це, тут він повернувся в бік обвинуваченого, повторюю. Саме це і було причиною моєї поведінки, про яку стали судити так поспішно. Моїм єдиним прагненням було убезпечити дорогих мені людей від можливого скандалу і ганьби, бо з приїздом брата для мене все почалося б спочатку. Одного разу вночі мій брат заявився сам. Було вже пізно, слуги пішли спати, а я сидів у своєму кабінеті, як раптом почув шарудіння гравію на доріжці. За хвилину я побачив його. Він пильно дивився на мене через вікно. Його обличчя, як і моє, було гладко виголене, і схожість між нами була така велика, що на мить я подумав, що то моє власне відображення у віконному склі. Одне око в нього приховувала темна пов'язка, але риси наші були абсолютно однакові. Він уїдливо посміхнувся. «О, я пам'ятаю цю посмішку ще з дитинства. Я одразу зрозумів, що переді мною та сама людина, яка змусила мене кинути батьківщину і накликала ганьбу на моє славне ім'я. Я відчинив двері і впустив його. Було, мабуть, близько 10-ї години вечора». Коли він підійшов ближче до світла, я одразу помітив, що йому довелося не солодко. Він ішов пішки від Ліверпуля і виглядав хворим та втомленим. Мене абсолютно приголомшив вираз його обличчя. Медичний досвід говорив мені, що він серйозно хворий. Він сильно пив і обличчя було в синцях. Результат бійки з матросами. Він носив пов'язку, щоб прикрити підбите око. Увійшовши до кімнати, він зняв її. На ньому були бушлат і фланелева сорочка, з розірваних черевиків стирчали пальці. Але бідність зробила його ще більш мстивим і жорстоким по відношенню до мене. Його ненависть переросла в манію. Він вважав, що тут, в Англії, я катаюся, як сир в маслі, купаюся в грошах, тоді як він подихає з голоду в Південній Америці. Не можу описати всі погрози та образи, якими він обсипав мене. Здається, пияцтво і злидні затьмарили йому розум. Він метався по кімнаті, як дикий звір, вимагаючи грошей, Вивертаючи потік брудних лайок, я людина запальна, але дякувати Богу можу сказати, що зберіг холоднокровність і не підняв на нього руку. Але мій спокій тільки сильніше розпалював його. Він бушував, лаявся, потрясав кулаками біля мого обличчя. Раптом риси його спотворилися, по тілу пройшла судома. Він схопився за бік. І з криком упав до моїх ніг. Я підняв його, поклав на диван. Він не відповідав на мої запитання, а рука, яку я тримав, була холодною і вологою. Хворе серце не витримало. Власна лють погубила його. Довгий час я сидів, як у забутті, втупившись на мертве тіло. Я отямився від шуму. У двері грюкала Місіс Вудс яку підняв на ноги цей передсмертний крик. Я велів їй іти спати. Незабаром у двері приймальні почав стукати якийсь пацієнт, але я не звернув уваги, хто це був – чоловік чи жінка. Поки я сидів, у моєму мозку дозрів план. Це сталося майже автоматично. Напевно, так і народжуються плани. І коли я встав зі стільця, Мої подальші рухи стали суто механічними. Думка тут навіть не брала участі. Мною керував тільки інстинкт. Відтоді, як відбулися зміни в обставинах мого життя, про які я вже згадував, Бішоп Кросінг став мені ненависний. Мої життєві плани зруйнувалися, я зустрів поспішні судження і погане ставлення там дорозраховував знайти підтримку. Щоправда, Небезпека скандалу, на яку я очікував з приїздом брата, тепер зникла. Він був мертвий. Але думка про минуле викликала в мене тільки страждання. Я відчував, що колишнє життя ніколи не повернеться. Мабуть, я надмірно чутливий. Може статися, я недостатньо думаю про інших. Але, повірте, саме такі почуття я відчував у ті хвилини». Будь-яка можливість втекти з бішоп Кросінга, не бачити більше його мешканців, здавалася мені щастям, і зараз трапився випадок, про який я не смів і мріяти. Я міг назавжди порвати з минулим. На дивані в моїй кімнаті лежала людина, яка, як дві краплі води схожа на мене. Щоправда, риси її обличчя були більші й грубіші, ніж у мене. За винятком цього. Нас неможливо було відрізнити. Ніхто не бачив, як він прийшов, і жодна людина не хватиться його. Обличчя його, як і моє, було гладко виголене, волосся майже такої ж довжини, як і в мене. Якщо помінятися одягом, то завтра доктора Лану знайдуть мертвим у його кабінеті, і це покладе край усім його нещастям. У моєму розпорядженні була достатня сума грошей, я міг захопити їх із собою і спробувати щастя в іншому місці. В одязі брата я міг би за ніч дістатися до Ліверпуля, а в такому великому порту неважко виїхати з Англії. Мої надії були розбиті, і я віддав би перевагу найскромнішому існуванню там, де мене ніхто не знав, тому благополучному життю, яке було в мене в Бішоп Кросінгу. Адже тут будь-якої хвилини я міг зіткнутися з тими, кого хотів, якби це було можливо, скоріше забути. Отже, я вирішив скористатися обставинами. Так я і зробив. Не буду заглиблюватися в подробиці, бо спогади про це завдають мені болю. Через годину брат уже лежав одягнений до дрібниць у мій одяг, а я, крадькома, вийшов через двері приймальні. Намагаючись обирати витоптані стежки, я попрямував просто через поля в бік Ліверпуля. Під ранок я досяг мети. Саквояж із грошима та один портрет – ось усе, що я взяв із собою. У поспіху я забув про пов'язку, якої брат зав'язував око. Решту його пожитків я прихопив із собою. Даю слово, сер що ніколи ні на хвилину мені не спадало на думку, що люди можуть запідозрити вбивство. Не думав я і про те, що хтось може наражатися на серйозну небезпеку через мій вчинок. Навпаки, я розраховував звільнити інших від своєї присутності. Це було моїм головним прагненням. Того дня з Ліверпуля до Коронпу відпливав вітрильник. Я купив квиток на цей рейс, думаючи, що подорож дасть мені час зібратися з думками та обміркувати плани на майбутнє. Але до відходу корабля моє рішення похитнулося. Я подумав, що у світі є людина, якій я ні за що на світі не повинен заподіяти шкоди. У глибині душі вона оплакуватиме мене, хоч якими грубими і нетактовними були її рідні. Адже вона зрозуміла й оцінила мої мотиви, якими я керувався, і якщо інші члени сім'ї засудили мене, то вона, принаймні, мене не забуде. Тому я надіслав їй листа, де просив зберігати все в таємниці. Я намагався позбавити її зайвого горя, і якщо під тиском обставин вона порушила клятву, то я розумію і прощаю її. Тільки вчора, вночі, я повернувся в Англію. Весь цей час я нічого не чув ні про ту сенсацію, яку викликала моя так звана смерть, ні про звинувачення, яке пред'явили містеру Артуру Мортону. Тільки вчора у вечірній газеті я прочитав звіт про засідання і поспішив приїхати з ранковим експресом, щоб скоріше встановити істину. Такою була заява, зроблена доктором Алоїзом Ланою яка поклала край судовому розгляду. Додаткове розслідування підтвердило, що його брат Ернест Лана дійсно приплив з Південної Америки. Судовий лікар засвідчив, що під час подорожі він скаржився на погане серце і симптоми збігалися з ознаками хвороби, що спричинила його смерть. Що стосується доктора Алоїза Лани, то він повернувся в те село, з якого так драматично зник. Між ним і молодим Сквайром було досягнуто повного примирення. Останній визнав, що абсолютно невірно зрозумів причини, якими керувався доктор Лана, розриваючи заручене. Проте, що незабаром послідувало й інше примирення – можна судити з нотатки, вміщеної на видному місці в Пост. 19 вересня відбудеться вінчання, яке звершить преподобний Стефан Джонсон у парафіяльній церкві Бішоп Кросінга. Вінчаються Алоїск Сав'єр Лана, син Дона Альфреда Лани, колишнього міністра закордонних справ Аргентинської Республіки, і Френсіс Мортон, дочка покійного Джеймса Мортона, Мирового судді Злей Голу, Бішоп Кросінг, Грабство Ланкашер. Дякую за увагу.